يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد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 وكل بلاله في النار ناشر المسلمين والمسلمات المستمعين الكرام تلفذ دغ راديو ابن القيم اف ام ديما نكون kalian برادا الحمد لله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 Termasuk di antara ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Mempelajari sebahagian dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala. ajarkan kepada kita dari kitab Allah. Dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam. Dan pada pertemuan kita di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 mendapatkan musibah seperti yang menimpa aku. Namun setelah disampaikan kepadanya bahwa yang menasehatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia segera bangkit dan dia merasa bersalah. Sada Nabi alaihi salatu wasallam, as-sadr 'inda ash-shodmatil ula sabar itu adalah pada saat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 Dan apabila musibah itu datang secara tiba-tiba, itu akan memberi reaksi berupa rasa takut, tuzalilul qalba watazajjuhu bishadmiha, yang itu akan menggoncangkan hati, mengganggu hati, mengganggu fikiran dengan musibah yang menimpanya.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 Wahai wanita ini, ketika dia mengetahui bahawa ternyata tidak bersabar di dalam menghadapi musibah itu, tidak memberi manfaat sedikitpun, barulah dia datang meminta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan wanita ini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 itu bisa dilakukan oleh siapa saja Dan yang menunjukkan hal ini semakna dengan ini kata beliau apa yang diriwatkan oleh Sa'id bin Zarbi dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Namun yang nampak dalam sanad hadis yang disebutkan ada Sa'id bin Zarbi dan ini perahu yang lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan pekuburan Baqi'. Lalu dia melihat ada seorang wanita yang sedang terduduk di sisi satu kuburan sambil dia menangis. Wanita ini seperti dalam kondisi uh, duduk di atas lututnya, sambil so, nangis di sisi kuburan. Nafkah kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya: Ya Amatallah, ittaqillah waswiri, wahai hamba Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau.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 Seorang hamba itu dipuji. Dan dimuliakan dengan kesabarannya. Innamaya yuafas sabiruna. Ajrahum bigayri hisabin. Disempurnakan pahala. Orang-orang bersabar tanpa perhitungan. Kata Ibn qayyim rahimahullah. Wafil hadithi anwa'un minal ilm. Dalam hadis ini ada beberapa ilmu. Dan faedah yang. Bisa kita petik. Yang pertama, wujubu sabri alal masyid. Wajibnya bersabar atas musibah-musibah yang menimpa. Wa anahu minat taqwa allati umiral abdu biha. Dan bahawa bersabar ketika mendapatkan musibah termasuk bentuk ketakwaan.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 fa'idah yang ketiga amri marratan ba'da marrah hatta yu'zir al-amir ila rabbi mengulang-ulangi perintah ya. itu berdasarkan uh, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim taala tadi yang di situ terdapat kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi nasihatnya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 sedang berada di sisi kuburan. Dan Nabi SAW tidak mengingkari. Perbuatan wanita tersebut ketika berada di sisi kuburan. Yang diingkari oleh Nabi SAW adalah ketidaksabarannya dia. Hanya itu yang dinasihati. Kata sebagian para ulama, kalau seandainya ziarah kubur bagi wanita itu haram. Maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hukumnya kepada wanita ini bahawa tidak boleh kamu ziarah kubur itu haram. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya dalam ziarah kubur. Kata beliau dan ini di akhir-akhir masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.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 bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan wanita itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Maka ini sudah merupakan bentuk pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, karena dia tidak memiliki kesabaran. Akhirnya dia ziarah kubur. Karena dia tidak memiliki kesabaran, akhirnya dia melakukan ratapan tangis.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 Dahulu aku melarang, sekarang silakan kalian berziarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan para wanita. Menunjukkan bahwa wanita pun sama seperti kaum lelaki. Asal hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umumut tasyri' keumuman syariat untuk laki-laki dan demikian pula wanita.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 ya ketika beliau mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul keluar di malam hari bahkan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha apa yang diucapkan apabila seorang uh, berziarah ke kuburan maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah assalamu ala ahli diyar dari kaum Muhminin Muslimin, dan Allah mengampuni orang yang berusaha sebelumnya. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ إِنْشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَلَاحِقٌ. Di ajarkan oleh Nabi SAW. Hasil ini pembahasan cukup panjang, namun di sini saya hanya ingin beri isyarat bahawa memang para ulama berselisih.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 Apa yang kami terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.